Reunió rere reunió, tornen a sortir els mateixos temes. No hi fa res que l'any anterior s'hagin votat amb alçada i s'hagin aprovat o descartat definitivament. Definitivament, tornen a plantejar-los any rere any. I qui treu aquests temes? Doncs al matí veí Torracollons de sempre. Veí Torracollons, al que se li recorda un cop més que la decisió va ser presa per votació en junta legalment constituïda segons els estatuts de la comunitat. I que la democràcia fa que, en principi, Funciona com a sistema d'arbitratges que és al llarg i ample del món. L'esmentat Torracollons, com a resposta a la meva observació democràtica, i també invariablement, any sí i any també, serrant les dents i abaixant el to de veu, deixa anar. Doncs vaja merda la democràcia. Fins fa poc, estava convençut que havia un pla diví de dispersió plasta encaminat a evitar que cap comunitat es quedés sense el seu veí Torracollons. I dic fins fa poc, perquè fa uns dies vaig fer un descobriment inesperat. Fent neteja a casa, van sortir els apunts de filosofia de Bup. En rellegir-ne a l'atzar una pàgina, em va tornar al cap aquell dia en què el profe ens explicava que els filòsofs clàssics s'entrenaven per ser bons oradors defensant alternativament dues cares d'una mateixa moneda. Des de l'esmentat descobriment pecuniari, vaig marejat. La meva bruixa s'ha desmagnetitzat per intervenció filosòfica clàssica, brinés mediante. Potser m'hauré de començar a replantejar totes i cada una de les veritats que en tenia com absolutes. I si el veitorr raccollons no estan objectivament torracollons com em sembla, i si sóc jo el torracollons de la meva comunitat, i si m'estic equivocant i he de recolzar i fer meva l'indignació per la suspensió per part del govern d'Andorra de la setmana de la Casa de Lisard. Doncs què carai tu? Somi, no és just. Estic a favor de la setmana de Casa de Lisard i així mateix faig constar categòricament el meu malestar per aquesta suspensió. A priori, que un veterinari estigui afligit per la prohibició d'abatre animals pot semblar estrany incoherent o fins i tot una clara provocació. Però abans de que us llanceu a la meva jugular, deixeu-me que encara us mereixi una estona més la perdiu. Des de fa unes setmanes, les primeres cinc pàgines dels diaris nacionals van plens d'elogis i de retrets a la setmana de cacera de l'Isart. Opinions expressades amb igual passió en una banda i l'altra. Un tira i afluixa davant del qual no puc deixar de somriure. Ho visc com qui segueix atentament un partit de tenis, partit on la Federació Andorrana de Caça i Pesca i el Departament de Patrimoni Natural suen la samarreta. No es puc dir qui va guanyant, entre altres coses perquè mai he entès el sistema de comptatge dels punts al tenis. El que sí us puc dir és que hi ha hagut un parell de comentaris a la premsa sobre el partit que m'han cridat molt l'atenció. Els caçadors van recordar irònicament que fa 10 anys s'hauria forçat un canvi de govern davant la suspensió de la setmana. I, el que més lamenta la Junta Directiva de l'Entitat, la Federació Andorana de Casa i Pesca és el fet que el govern els hauria deixat de banda a l'hora de prendre la decisió última. Sempre prevalen els criteris tècnics. Potser és cert que fa uns anys la suspensió de la Setmana de la Casa de l'Isard hagués passat factura política, però també és cert que fa uns anys la pena de mort era una opció punitiva al nostre Codi Penal. Tampoc teníem Constitució i criteris tècnics van fer canviar la situació. Fa uns anys, en entrar en territori andorrà, tots fèiem el gest automàtic de descordar els incòmodes cinturons de seguretat del cotxe, de la mateixa manera, gaudíem del ben a les nostres cabelleres en conduir les nostres motos sense casc. Criteris tècnics ens van obligar a canviar. Fa pocs anys no pagàvem impostos. Criteris tècnics ens forçaren a despertar-nos del compte de fades, i per responsabilitat no ens ha quedat més remei que aprendre a contribuir pel bé comú. Personalment, i sempre en relació al que m'afecta a mi o als meus, tinc la mala costum de refiar-me dels criteris tècnics de metges, d'arquitectes, advocats... Una mania com una altra, suposo. Per tant, a priori no em sembla descabellat que Patrimoni Natural utilitzi criteris tècnics per valorar la necessitat o no de suspendre l'esmentada setmana de casa. Deixar clar que l'única casa a la que m'apuntaria de bon grat és la del Tamarro, i que a nivell personal prefereixo participar en orgies on no mori ningú. Aleshores, per què estic a favor de l'autorització de la setmana de la Casa de Lisart? Atents ara que us faré un joc de mans amb aquest barret de copa i aquest conill. I estic a favor simplement per egoisme, Disfruto de veres anant en família caminar per la muntanya. Un dels jocs preferits que fem amb les nenes és guaitar amb els allargavistes aviam que és el primer que divisa un isart, un cabirol o una d'aina. Aquest simple joc em permet escapar del conegut, temut i repetitiu «Papa, estic cansada! quan falta per arribar a l'estany de la nou?» Si no hi ha setmana de caça de l'isart, vol dir que no hi ha isarts a la muntanya. Si no hi ha isarts, no hi ha joc. Si no hi ha joc, ...hi ha bucle repetitiu de quan falta... ...i si hi ha bucle repetitiu de quan falta... ...hi ha perdoa de nervis paterns. Digueu-me somiatruïtes, però si Patrimoni Natural... ...aconsegueix escapar de les pressions... ...i autoritza de nou en propers anys la setmana de caça... ...exclusivament per criteris tècnics i objectius... ...ens haurem de felicitar tots per haver ajudat... ...a la recuperació d'una part important de la fauna del nostre país. Els caçadors, els haurem de felicitar per la seva paciència... I als que no compartim la passió per la casa, caldrà que ens congratulem per haver recolzat decisions valentes dels que les van prendre. Decisions que esperem permetin que tots poguem seguir gaudint de la riquesa verda i de la fauna que ens rodeja per molts anys.